Domnilor, doamnelor, nu mai e timp. Stați pe loc, lipiți-vă de zidul ăsta și nu vă mișcați. Așa, stați în spatele meu. Stați stați. Oh, nu! Oh, nu. Oh, nu ah. e să ne oh. ah. a scăpat din grajdul sultanului. Numai acolo s-a semenea de cai. Gata, doamnelor, primești de atracur. Ce am tras. Îți mulțumim, domnule. Fără fere, ca. ne așa mă duși, Azmin? Da, Dar ce-i cu tine? Ești alba ca Nu, n-am nimica. De frică, mi s-au tăiat picioarele. Da, domnule, îți mulțumim. Ne-ai salvat viața. Din potriva, eu trebuie să vă mulțumesc. Eu sunt cel fericit că mi-ați în cale. Că am avut prilejul să vă fiu de folos. Hai, draga mea. Hai, Leila. Da. Da. Voi fi atentă. Acoperă-ți fața ce căzut făceau. Da? Eu da. nici am observat. Mătușa, Asmin respectă cu strășnicie tradiția. Da, da. Nu se cade să vorbim cu un necunoscut. Ah. Domnule, nu te supăra, noi ne grăbim. O să da. mulțumim, Iti mulțumim, domnule. Iar visez. Unde ți-au mai zburat gândurile? Parcă n-ai ști de caraban. Ce mm, ți s-au aprins călcăile după o nălucă. Ai zorit odată când era gata, gata să o prăbușească un cal nărăva și gata. Ți se pare că te-ai îndrăgostit. No, Credeam nu. că ți-a trecut. Cum să-mi treacă? Dacă măcar aș ști cum o cheamă. Unde să o găsesc? Da, așa? Ți-am spus, nu te mai gândi la ea, poate. Da. Nu te mai gândi. Unchiule, unchiule, ți-e ușor să vorbești. Aga, știi ce frumoasă e? Dar A. ce rostare să te îndrăgostești de o fată pe care ai zărit-o câteva clipe despre care nu știi nimic când ești logodit cu alta. Dar ce, eu m-am logodit? Eu? Dumneata m-ai logodit. Da, da, da, cu fata prietenului meu, Selim, și bine am făcut. Da, cine te-a pus, unchiule, să vorbești cu domnul selim. Nu mai suntem pe vremea lui Soliman Pașa Bă, am vorbit, așa e obiceiul Și apoi, zău dacă te mai înțeleg Demir Leila e bogată și în plus E și foarte frumoasă Dar ce vrei mai mult? Dar nu vreau nimic, nu vreau deloc Iar faptul că E bogată, mă supără și mai tare, fiindcă asta mă pune în stare de inferioritate. Hai să fii și tu bogat odată, de vreme ce ești moștenitorul meu, așa că nu mai căuta nod în papură, că dată mă să știi că mă super. Bine, bine, bine, bine, bine, mă închile, bine. Am să fac cum vrei din data. Mai te rog, te rog, te rog fierbinte. Nu hotăr încă data căsătoriei Să prelungim logodna cât mai mult Bine, bine, bine, bine bine, Și acum hai să ne vedem de treabă Uite câte dosare mai avem de rezolvat am vrut să spun? A, da, să nu uita să comunici clientului nostru din Constanța Cum zici, îl cheamă? Georgeu. Așa, Georgeu. a l că va primi cu prima cursă cargo Trei baloturi de tutun Marca Chereban La trei baloturi? Da, calitate extra La prețul convenit Ce nu mai fie cum la ora închiderii? Hei! Kemal! Du-te să vezi! Bine, viața e Bună ziua! Aici este Casa Keraban? Da, domne, Casa Keraban, ta machin potex potexte. putea vorbi cu Helkaraban? Sunt din trațe, din trațe, vă rog, Dumneavoastră este domnul Keraban. Cu cine am onoarea? Mă recomand! Max Sachs din Hamburg! Max Tax! să a, dumneavoastră sunteți da. Mă bucur că vă cunosc Dați-mi voie să vi-l prezint Pe nepotul și asociatul meu Demir Închim tate, da, da, eu, doamne, de <laughs> Cu el ați purta Corespondența Fiindcă știți Pentru mine scrisul e un adevărat calvat <laughs> Eu vând tutun de bună calitate Se înțelege și la altceva nu mă pricep Luați loc vă rog, rog. Chemal Repede, Chema Repede cafea și narghilele Bine de astfel. Iar după aceea mergem să luăm masa în casa mea de la Scutari Scutari Scutarii. Scootari? Ceea ce vedeți aici sunt numai birourile. Adevărata locuință avem de partea cealaltă a Bosforului numită scutarii. Zo! So, abia înștept să ajungem. bine sau nu bine? E Că nici oră ei masele! Cofim yeah. și o, Puratură, Batman, și o Ali, e. și cum vă spunea, e. stăpânul meu, Safar, Safar, Safar. că ai auzit de Safar, e, nu? e, sigur că, da. cine n-a auzit? A. Marele necusturi de covoare din da, Așa, așa, cel mai mare, cel mai mare. E, da, da. Cei ce nu știi tu, Ali, și cei ce știu foarte puțin, este că domnul Safar mai vinde și altceva. E, taci. Hai, adică ce, Mustafa? Spun, dar te previn că dacă sufri o vorbă, s-a zis cu tine. Oh, să poate, Mustafa, doar suntem prieteni ce mai... Gata, mormânt, a zis. utiți ca straveți. și de băut, ca de e, Și cum spuneam, da. săptămâna trecută, domnul safar, m-a chemat și mi-a porucit în bare taină să-i caut o pată care să sebele cu... Stai, stai, stai, stai să-ți arăt. Uite, uite, vezi spoz asta, S să se vine cu asta. ca din nou. Uh, uh, uh. Se pare că Emirul din Mascat a văzut o zucrămită pe-o de muzeu la Paris, Paris. No, da, trebuie. și de atunci nu bisează să aibă haremul lui decât o demoazelă ca asta. Plătim bani greu. Uh, uh, uh, uh, uh, ce mai întrebe, Ali? Emirul ăștia îți putrește bogat. Poftiți și vinul. Uh -huh. Și la sfârșit nu doriți o baclava. Nu dorim nimic și mai slăbește bogat. slăbește aici, că, Ali, Safar, a poruncit să-i găsesc mort copt, da? o fată ca asta din pozi Și de aceea e a la Stambul. Da, adevărat că ei sunt cu mine. Și frumoase și ochioase. <gângătă> <gântă> <gântă> Totu' să l se închipui că o să fie chiar așa ușor, -a? <gântă> E bine, a flarică, tot vânturându-mă prin Pera și Galata Ura! și Panarca De când a venit de la trebizonda, dar numai asta fac, Am auzit de la lui Selim. A lui Selim! mai cel! De, de, de, ce laipa? Da, a lui Selim! Ei. Am împântit-o și am văzut-o. Seamănăleit cu fata din poză! Aulul. nu cumva te, -te? Din... da. da, da, da. Ce-și nebun? Da, după bani, tu nu? Bine, bine sigur că da, da. nu? lui! Ce, ce? mai tură Mă ajut să facem treaba sau urcă autaltă asociată? Nu, da, nu, nu, sigur, Hai? te ajut! cu să nu te ajut? Totuși, un nu, nu vă de ce stă punul tău? să i-a spus el, să o ceară pe așa. Pur și simplu de nevastă, nu? nu? te credeam mai dește, Mai adică, în cazul ăsta, unde ar mai fi câștigul nostru? Ce mai tu crezi că senim Ar accepta ca singura lui fată La care ține calauții din cap să ajungă în haremul Unuia ca el? <laughs> Fie el de din mascar Și atunci? Ei, atunci, Leila, că ăsta e numele porumbiței Va fi răpită și vândută Iar noi vom fi bogați <laughs> Uita să dintr-un condei Condei, condei Dar dacă vreodată suntem primi Știvam unde stătește corpul, stă limba. te o facere gândită bine, și o să merg singură. Ei, partea proastei că toi că ai plecat acum în alt oraș. Așa. că va trebui să pleci tu acolo. Ce să fac să plec? Mai ce e rodule? Mai ce? te de ce să plec? Cum de ce? creu ă ești de cap. Ca s pești, bineînțeles. Să o răpești, bineînțeles. Răpești, uite ce ali, îți place, nu-ți place treaba ta. O, oricum, gata, înapoi nu mai poți sta. Fiindcă și așa știi prea multe. Iar te așteptat, din vorbă nu poate fi. De ce nu poate fi? De ce, de ce, de ce? De ce? Fiindcă presează pe domnul Safar, iar domnul Safar pe Mustafar, adică pe mine. Iar A? eu nu vreau să rămân pără sus. asta e. așa A? că nu mai e altceva de făcut. Hai, să mergi! Domnule Max, dați-mi voie să fac pe ghidul. Ceea ce vedeți în fața dumneavoastră este Bosforul. Ce panorama verică, domnule Carabana. Da. Acolo e cornul de aur, iar acolo seraiul, palatul unde locuiește sultanul, cu tot haremul lui, iar pe malul din față de scutarii, unde e vila mea. Da. Uh, Trem cu un în Europa și cu altul în Asia. Este ceea ce se cheamă a trăi pe picior mare. Eu cu dumneavoastră, așteaptă la remarcare? Mulțumesc, general, mulțumesc. Atunci să mergem. Potiți, poți Asta ce o mai fi. Din ordinul Primăriei orașului Istanbul. Cu licență de astăzi se hotărăște o taxă de 10 parale. Pentru oricine va dori să treacă de pe un mal pe altul al bosforului, indiferent de mijlocul folosit. Cum? Ce-a spus? Ce a spus? Asta mai lipsa! A Ia ascultă, domnule capitan! Nu găsești că vă cam întreceți cu măsura? Păi de când mă știu, am traversat bosforul lung și în lat, fără să-mi ceară nimeni socoteală și fără să scot din buzunar, o le Domnule Keraban, vă mă rog să mă iertați, dar ordinul nu se discută! Păi... Serios? Eee, și chiar îți închim am să plătesc ca să trec vorba aceea peste drum? <laughs> Ce înseamnă pentru dumneavoastră zece parale? Costul unei cește cafea Dar ce <laughs> pare că de bani e vorba Dacă vreau pot să dau și 10 Și o mie și 10 mii E vorba de principiul Domnule capiteam recunoaște fai? că taxa aceasta este un abuz Dar cum să recunoaște așa ceva? Dar nu mai știți ce trebuie să jumuliți oamenii E da, bine, da, da. eu nu mă supun da, Atunci, nu o să treceți Ba, om să trec Băgați de seamă că vă amentez. E si. <laughs> Mult în bază, mie de -a voastre. S-ar putea să nimeriți și la zdup. <sus> Cum? Ce-ai spus? Ce-ai să spui? Mă ameninți stupe pe mine? Domnule Keraban vă rog să nu-mi faceți greutăți. Lege e lege pentru toată lumea. Plătiți sau renunțați să mergeți la scutarii. Să renunț să merg la E, asta e bună! Dumneate, ești căsută în cap, domnule capitan! Domnule Caraban! Nu! Nu! Nu! Nici nu renunț, nici nu plătesc! Domnule Caraban, nu te încapățina! Lasă o baltă, plătim și gata! Caraban, dacă îmi permiteți, și eu de părere că nu trebuie să sfidați autoritățile! Nu, nu, nu, nu și noi. Voi merge la scutarii fără să plătesc! Nu văd cum! Pariesc cu mine? Nu pariesc nimic! Sunt în serviciu comandat! Bine! atunci pariez cu voi toți aici de față. Iar dumneavoastră, domnule capitan, du-te și spune le șefilor că eu, ban refuz să mă supun aceste dispoziții stupide, abuzive, și că pentru a le da o lecție voi merge de la Stambul la Scutarii fără să traversez bosforul Și fără să vadă de la mine un sfanț Oiciule, oiciule, ce tu spui? Keraban a fost întotdeauna unul original da, Eu zic că e nebun de legal da, chiar Dar cum o să nu domnule Keraban, Că doar n-o să zburați Foarte <laughs> simplu Făcând ocolul mării negre Pe uscat, bineînțeles înțeles. <laughs> ha, ce ați rămas așa? Ah, ah, am amuțit cu toții de uimire Și cât va duca călătoria? Du da Șase săptămâni și acum hai să mergem să șinăm în oraș, fiindcă mi-e o foame turbată. Iar mâine ne pornim cu toții la drum. Cu toții? Da, care toții. Cu tine, fiindcă ești nepotul meu, cu Chemal, fiindcă e fac totul nostru și cu domnul Max. Sax? Fiindcă e invitatul meu la scutarii, dacă va voi să ne însoțesc. Eu? Să vă însoțesc eu în această călătorie? Da! Da, eu vă ofer doar o călătorie în jurul Mării Negre. Ha, ha! În definitiv, de ce nu? Vă mulțumesc și accept că placea ah. În loc de 10 parale, are să-l coste o avere Și mai zicea că eu sunt cel căzut în cap Acesta e pomenit Noi nemții nu știu să facem pilaf bun. Păi, <grijine> <grijine> sunt sigur, nu puneți safide, nu puneți mictale. <grijine> asta e tot secretul. Mai ași tu din mir da. și mănâncă bine, pentru că mâine pornim la drum lung și... Da, unchiule, da, știu, știu, va fi lung și plin de neprevăzut. Eu zic că mai gândește de ce, de ce, de ce să mai mă gândesc? Am pariat, gata. Acum nu mai pot da înapoi. Hmm. Așa, domnule, Max. Așa ești, așa ești. Asta, a, ce este? De ce nu ni s-a și de băut? A, uite că -a hey, domnule... Am întârziat puțin, fiindcă v-am adus vin fiert cu mirodenii. Îmi ah, da, da, da. Atunci, da. pentru pariul dumneavoastră. Da. Prozit. Prozit. Și pentru prietenia noastră. Și pentru una, și pentru alta. Da, da, da, da. Da. Nepotul tumea față temir. Da. Este, este cam melancolic da. Și cum flerul meu arară O rimă înșală. Cred că vorba francezului, Il fost și la afam Păi asta și -o fac, <laughs> o caut, o caut Da, nu o găsesc, poftim Tine reze cu problemele ei Ce zici de mire eh? Ce zici, cum te nicit Prietenul nostru Da, recunosc, recunosc Știți, domnule Zax Situația mea este de-a dreptul tragicomică Sunt îndrăgostit de o fată despre care nu știu nimic, nici măcar cum o cheamă Și m-a logodit cu alta despre care știu tot, sau mă rog, aproape tot Dar pe care n-am văzut-o niciodată e trec aici parcazul Colmoranu. Da, uite acolo la capătul danii. Ah, îl cauți pe ari, Cu grijă ca în mare pișichier. nu i mai mare ca mine. Mulțumesc. Unde mai casă cu paramor? Uite acolo. Da, mulțumesc. Ale. Ale, te zic. E Cum mai vă putem la ora Oh, de ce-ați să scol cu noaptea arca, ce vrei? Te-ai pregătit de drum? Sigur că da, de-aia s Trebuie să pleci imediat. Ce să vă... De ce? Ce s-a întâmplat? Nimic pun pentru noi. Nepotul lui el o godit cu fata lui Selim. Să fie sărătos. Și ce? Și ce, și ce. Iar Cheraban a pus prin soare că va merge la scutarii fără să treacă bosforul. Uite, de-a râd decât. Cop, ceea ce ai spus cu o Cu madică? Făcându-o colu mării neg dar nu înțelegi are asta cu ce ne interesează pe noi? da greu mai este de cap, creu. alu, Păi, drumul lor înseamnă că nepotului Cheraban se va întâlni cu logonica lui, cu Leila. Ei, acum înțelegi? A, de, da, acum, da. Acuma, da. De și ce-i de? Ce de făcut? Trebuie musa să nu piedicăm să ajungă acolo. Fii dacă apucă să facă nunta să mai știu eu ce, planul nostru cade baltă. Așa că dai drumul, da, hai, da, nu da, mai da, piede da, o gata, -te, sus! Da, da. Mai încet, da. abia a răsărit soarele Mai eu zis să ne grăbim, efendi Să plecăm la vreme ce dimineața Se scoală de partea Dar tot ce a? se poate, dar ceilalți da. încă nu s-au sculat nu. Ea spune, e sigur că n-am uitat nimic? Sigur, efendi, sigur săci de călătorie, aici suntem, Coșurile cu mâncare, la trăsure Totul este gata Mai am doar de încărcat tu tuun da, da, da, da, da, ascultă, să nu uiți să pui câteva puști și câteva pistoale Dar nu mergem la vânătoare, feme? Nu, n-are face când pornești la drum, trebuie să fii privăzător. A pasă bună primești, da, repede? Cum cu bine zici Așa cu bine bine bine zici. Bă, bă, bă. Bună dimineața, A, bună dimineața, Demir, bună dimineața! Te-ai te -te -te -te Nu Așa, așa, așa, divanule de aici, nu scapaturile noastre de la scutarii. E, lasă că să dormi și în trăsură. Oh. A, iată-l și pe oaspetele nostru, domnul Sax. Poftiți, poftiți, poftiți! Bună <elegi> Cum vă simțiți după prima dumneavoastră noapte în Turcia? Minunat. Mă bucur, Minunați! mă bucur, mă bucur mult! Atunci putem să pornim. Tresură ne așteaptă la scară. Kemal Chemal? A unde te-ai spărut chema? Unde ești chema? Acum e de, de, de unde umbli? Hai, a sosit-o telegramă de la brusa e Până am semnat, până am dat baxiști. Dacă le-ai brusa e de la mătușa mea, domnul Coace, ia să vedem ce mai vrea mătușa Ghiulsen. Ea întotdeauna vrea câte ceva. Oh, oh, nu mai vrea nimic. am murit. Cum, săra, vă rog să primiți Condolențele mele Mulțumesc, mulțumesc Uite că mai spune ceva Ia? Nu, nu, nu, ea nu. Ia, ia. Omul e încredere Uite că te-a lăsat pe tine moașteritor Pauzi de mir Doar cu o condiție Să te însori în cel mult 45 de zile De la plecarea ei în lumea dreptilor E asta mai lipse O nenorocire nu vine niciodată singură Tu ce te daci? Ce te daci? Și cu pariul, cu pariul Foarte bine. Am pariat că vom fi la scutarii peste șase săptămâni. Adică 42 de zile. Îți vor mai rămâne încă trei zile ca să te însori no. Și cum drumul nostru trece pe la logodnica ta O să organizăm toate acestea acolo no. Unde mai pui că, în sfârșit, ai să o poți vedea și pe Leila Da, no, sigur, sigur, sigur. Și cum mutra asta de mormântare Păi n-a murit mătușa Gilson? Așa e, așa e Hei, chemal! Chemal! Hey, hey. e tot și urcă pe capră hey. Hai, Domnule Max, de mir, poftiți, vă rog, într-o mm. Și la drum da. Da.